Este de iarnă de William Shakespeare Traducerea Dan Grigorescu Adaptarea radiofonică și regia artistică Cezarina Udrescu Ești celui care m-a adus pe mine aici? Vei vedea că, așa cum ți-am spus, sunt mari deosebiri între Boemia noastră și Sicilia voastră. Mi se pare, dragă Arhidamus, că la vară regele Siciliei are de gând să-i răspundă regelui Boemiei cu vizita pe care, pe drept, i-o datorează. Iar dacă primirea ce vă vom face nu se va putea asemui cu ceea pe care ne-ați făcut-o voi, aici, la curtea lui Leontes, dragostea noastră o va face să fie frumoasă. Pentru că, desigur, te rog, te rog, vorbesc în tot mai cum gândesc. Noi nu putem cu asemenea strălucire, cu atât de rară. Arhidam. Nu știu cum să spun, dar vom face în așa fel încât simțurile voastre să nu bage de seamă lipsurile noastre. Și. Deși nu vor putea să ne laude, nici să nu ne aducă înghinuiere. Plătiți prea scump ce vi se dă fără să vi se ceară plată. Crede-mă, vorbesc așa cum mă învață judecata și cum se rostește cinstea însă. Regele Siciliei nu va putea nici când să-și arate întreaga dragoste ciopoartă regelui boiei. Au fost crescuți împreună în copilărie Și dragostea ce-i A prins asemenea rădăcini încât acum Nu poate decât să înflorească Dar de când demnitățile lor de mai târziu Și regalele poverii au despărțit Întâlnirile, deși prin mijlocirea trinișilor regale Au fost însoțite de daruri, scrisori Solii pline de dragoste Încât păreau că se află împreună Cu toate că erau departe Își dădeau mâna peste prăpăstii și se îmbrățișau de la capetele vânturilor potrivnice, De-a cerul ca dragostea lor să fie veșnică. Nu cred că e pe lume răutate Sau vreo altă pricină care s-o tulbure. Aveți negrăita mângâiere a tânărului vostru prinț Mamilius. N-am văzut un gentilom mai plin de făgăduințe. Sunt întru totul de părerea domniei tale în ceea ce privește nădejdile pe care ni le punem în el. E un copil vitez, adevărat balsam pentru supușii lui, întinerind inimile bătrâne. Ha! Cei care umblau în cârje când s-a născut el Vor să mai trăiască până să-l vadă bărbat în toată firea Alți minteri ar fi mulțumiți să moară? Bineînțeles, dacă nu au alt țel La ce bun ar mai dori să trăiască? Dacă regele n-ar avea niciun fiu Ei ar vrea să umble în cârje până o să aibă unghul. Dar să mergem Să mergem la De nouă ori păstorul a privit schimbarea stelei apelor De când lăsat am tronul singur Tot atât ne-ar trebui să-ți mulțumim, fratele Ontes Și tot am fi dator o pe Polixenes! cum o cifră pusă unde se cuvine Cu încuri mulțumesc voi înmii pe cele dinaintea lui amână aceste mulțumiri Le vei rosti când vei pleca, Polixenes plecarea în mâine, sire Mm. Mă încearcă teama că în lipsa noastră să nu se iști un vifor și să zicem Aveam dreptate să ne fie teamă Și apoi am stat prea mult și am obosit-o pe maiestatea ta <gântu -s> Putem să ducem pover mai grele, frate <gântu -s> Totuși plec Măcar o săptămână Nu, nu, nu. plec mâine La jumătate voi. Nu-mi gădui nicio tocmeare Nu mai stărui Că nu-i pe lume glasă mă supun atât de iute <gântu -s> Ar fi și acum la fel de trebuin să-mi spui, va trebui să nu te ascult. Mă cheamă acasă treburi. E pentru mine bici iubirea ta. Dacă rămân, povară-ți sunt și grijă. Mai bine-ai deci pentru amândoi, frate, să-ți spun cu bine." Taci, Hermiona." Regina mea." gândam să tac, stăpâne. Până când să jură l faci că pleacă. Îl înfrunți prea curățeală. Spune că de ieri sosită aveste că la el în țară sunt toate bune." Spune, și-l învingi când garda lui mai tare -i. Bine zis. N-am șovăit, dar spune că tânjește după copil. Să o spună și-l lăsăm. Să jure, dar că așa e și să plece. Cu fugi de tor să-l batem și-l gonim. Ca oaspeteregesc al meu, cu să-și cer o săptămână cu împrumut. Când fii în boemia să-l pe domnul meu, și eu m-o învoi după sorocul întoarcerii Să stau o lună întreagă Hermione Nu mi-ești drag, Leontes Nici cu o clipă mai puțin decât eu soață unui soț Rămâi, Polixenes? Nu, doamnă Și chiar nu vrei? Nu pot, cu adevărat Cu adevărat Deci vrei să fuci cu un jurământ beteag dar vrea jurând din ceruri să smulgi aștrii Ce ar spune tot nu pleci cu adevărat Nu pleci Căci adevărul unei doamne e vașnic cât și cel al unui domn. Pleci, dar? N-am încotro. Te țin ostatec, nu oaspete. Plătind răscumpărarea, păstrează-ți mulțumirile. Ce vrei? Ostatec? Oaspe? Cruntuți adevăr, atâta poate alege. Oaspe, doamnă. Că n-am făcut vreun rău să-ți fiu ostatec. Mi-ar fi mai greu să-l fac decât ți este să-l pedepsești. Deci nu suntem cer gaz gazdă primitoare. Vreau să aflu ce poz ne făcut domnia ta și soțul meu pe când eram copii, doi pui drăguți de nobil. Doamnă bună, eram doi flăcăi ce credeam că mâine viva tot la fel ca astăzi, Când veci vom fi copii. Pe semne, el era din doi mai zvăpăia. În soare, noi zburdaam ca ei gemeni ce beha schimbându-și între ei neprijănirea. Nu știam ce-i răul, nici nu visam. Că alții pot să-l facă. De n fi fost plăpândul nostru Spirit rănit apoi un sânge al bărbăției, nevinovat am fi putut răspunde la judecata cerului, spălați și de păcatul strămoșesc. Se pare că în drum v-ați poticit. Slăvită doamnă, de atunci mi s-a ivit spita în cale. Eram doi pui golași, când soția mea era copil. Tovară și unde joacă leontes, făpturați făturați fără seamă, nu vă O, doamnă, prește. Ai să să spui că eu și doamna ta suntem doi demoni. Ba nu, vorbește. Dacă v-am greșit, o să răspundem. Dacă noi am fost păcatul vostru cel din tâi, și apoi tot noi v-am fost păcatul nimeni alta. <hă>, te dai bătut? Rămâne sigur, doamne. Eu l-am rugat și n-a vrut. Hermiona, nici când vorbirea ta nu s-a îndreptat spre un cel mai bun? Nici când? Mm, ba... Într-un rând. Cum? Când am mai vorbit cu rost odată? Te rog să-mi spui. Cu laude mă îndoapă ca pe-o când le îngrași. Când moară o faptă bună fără să vorbească, ucide alte o mie în urma ei. Că lauda ni plata. Un sărut ne îndeamnă mii de leghe să alergăm. Un pinten, câțiva coți. Dar să ne întoarcem. A doua faptă bună mea ar fi că l-am făcut să stea. Dar care e prima? De nu greșesc eu sora ei mai mare. De-ar fi să cheme grația. Odată am mai vorbit cu rost? Când? spune când. Din suflet vreau să știu. A fost atunci când trei cernite luni trăgeau să moară, până ce putut mâna să-ți deschid. Și mâna mea strângându-a rostit. Atas pe veci. E grația, desigur. Deci am vorbit cu rost de două ori. Mi-am luat întâi pe veci să soț regesc și un amic, apoi pe un pimp. prietene! Dă mâna! Dăm mâna! <laughs> cald! Dă mâna! Prea cald! Prea strânsă legătura între prieteni devine legătura. Apoi de sânge, am tremor cordis. Inima am dansează, dar nu sunt vesel. În găzduirea aceasta, un tip prea liber ar putea să ia. Urtarea caldă, darnică și deschisă să mijlocească ar putea. Pot crede! Degetele și strâng Și și palma Cu un zâmbe prefăcut ca mânoglindă Oftatul le răsună Ca un corn vestind Că-i cerbul mort <laughs> E o găzduire Ce nu-i pe plac nici inimii Nici frunzi. Mamilius, Mamilius, nici fiu? Da, doamne oh, Filos Ești Ești cocoșelul meu te mânjit nasul. E. Ei spun că mi-ești asemeni. Hai, voinici! Hai, eduțul meu! Nu, jedi! Nu, nu, nu, fără coarne! Dar juniș, viței, juncani au totuși coarne. La cobză, tot mai cântă în palma ei! Visel zglobiu! Tu ești vițelul meu, Mabilius. de voia ta, da, doamne. <laughs> N-ai ca mine țeastă tare ce dă ramuri. deci nu-mi ești aidoma. Se spune totuși că asemenea suntem ca două ouă. Femeile vorbesc când n-au ce spune. Chiar de minți ca prea vopsitul strai, Ca apa, vântul, zarul măsluit, Tot ar fi drept că nu-s deosebit între noi. Ai mamilius, privirea ta senină spre mine, o opajule. O, oh, ar iubit, comoare, Carnea mea! Sau poate ești juncanul mamei tale? Patima, În inimă te -mplânzi. Faci cu putință cei cu nepotință leci punzi cu visul, orare cum se poate? Te faci părtaș cu tot ce înălucire, părtașști cu nimicul. Deci să credem că poți să fii unit și cu adevărul, chiar întrecând măsura, cum citesc în însă și rătăcirea minții mele și împovărarea frunții. Mamilius! Mamilius! Ce tot spune? De, de ce v pune? Oh, Mamilius! Mamilius! Zie de ce strigi? Ce-i cu tine? Frate dragă? Leontes? Par după chip pierdut. Ce e? jur? Ce jur Cum își trădează firea, nebunia și duiașia, ajungând adesea de râsul inimilor tari. Privesc al fiului meu chip Și-mi vine a crede că s-ar cu 23 de ani în urmă. Mă văd pe mine, cel cu pulpe goale, nuța mea de catifea verzuie, Jungherul bond, stăpânul să nu-și muște Cum fac primejdioasele podoabe. mă întreb cu țâncul acesta am semănat Un sâmbure, cu un prințișor Ia spune, fiule, o să te lași deci tras pe sfoară? Nu, Sire, o să mă bat. Te bați! Ha, ha, ha, ferice fieți ți viața! Frate Polixenes, la fel de drag vă este prințul vostru cum nouă în nostru? El înseamnă mișcarea, bucuria, viața însăși, prieten bun, dușman, lingușitor, oștean și dregător, și tot. preschimbă o zi de vară în scurtă zi de iarnă. Iar sângele îngroșat de îngrijorării, copilăria lui mi-l spală. Asemeni cu slujba acestui scutier la noi. Hai, Manilius, noi doi să mergem. Sire, îți vei urma pe urmă drumul plin de strălucire. Cât mă iubești, arată o Hermiona în găzduirea lui. Da, doamne. Și tot ce scump, aici să fie ieftin pentru el, pentru Polixeles. Cu tine și harul meu, el... Mi-este părtaș iubirii. Suntem în grădină. Cum poruncești să te așteptăm acolo? Cum vă e placu. Oriunde ați fi sub soare, vă voi afla. <laughs> Le dau acum frâu liber și nu-și dau seama cum mă joc cu ei. <laughs> plecați, plecați! Spre el și-nalță clonțul se-narmează cu toată cutezanța unei soațe A cărui soț o îngăduie În tine spân la glezne La genunchi, la creștet Peste urechi și coarne Hai băiete La joacă du-te Iuhuu ta se joacă Și <gri> eu joc Josnic rol Josnic rol ce va sfârși atunci când mă vor prohori la groapă scârbite chiote și uiduieli. Hai, joacă-te, băiete! Cau mai fost, de numă înșel și alți încornorați pe vremuri. Chiaș în clipa când spun astea, din cât își iau de braț nevasta, mulți nu bănuiesc că ea, în lipsa lor, a spart zăgazul și la ei în iaza pescuit jupând surs vecinul. Mă căs că și alte porți deschise ca și a mea, chiar fără voia lor. Nădejdea deși ar pierde cei ce au neveste răzvrătite, o zecime din lumea asta și-ar pune. Noi leac! Unei stele desfrânatei suntem robi, la est, vest, nord și sud. Știm că un pântec nu-i păzit de ziduri. Dușmanii intră, ies cum le-e voia, cu toți, cu catrafuse. Multe mii bolnavi sunt Ce nu știu. Tată. Ce zici, băiete? Toți spun că se Da, da, e o mângâiere. Camilo! Camilo, aici ești? Da, prea înălțate, doamne. Ești om cinstit, băiete. Hai, treci la joacă. Prea bine, tată. Camilo, domnul ăsta mai rămâne. Cu ancorai v-ați buciumat prea mult. Voi o lăsați și i-a urcat. Văzut ai. Voi îl rugați? El stăruia că în țară îl așteaptă grele treburi. Ai simțit. Și-au și dat seama. Își vorbesc în șoaptă că regele-i cumers prea departe. Aflu eu cel din urmă. Dar de ce a rămas? Că l-a rugat prea bună doamnă Hermiona. Doamnă? Doamnă? da fi, bună? S-ar cădea? așa e că nu -i. Au priceput și alte veistețe ca așa ta? Hm? Tu sori mai mult decât un prost de rând. Au înțeles doar firile alese, așa -i? Doar poș grozav. Cei de la coada mesei sunt poate chiori În treaba asta zi Ce treabă sire Am înțeles că regele polixenes mai stă ha. Da că mai stă Așa Dar pentru ce Pe plac să facă majestății voastre Și rugilor reginei Cum? Pe plac? Da Și rugilor reginei zici Pe plac Da majestate Destul Camilo, ți-am încredințat tot ce se ascunde în inima mii și taina păcatului meu. Și ca un duhovnic tu sufletul mine cuiai, plecam ca penitentul mântuit. Dar iată, ne-ai înșelat cu cinsteați, sau ce pare că-i cinste. Doamne Sfinte, mă păzește. Mai mult, nu ești cinstit. De tine să fii, ești un mișel, lovind din spate cinstea și fugi de drumul bun. Un prostănac ce-mi jefuiește încrederea și uită-le în un prost ce vede bine cât e de mare miza pusă în joc. Dar el o ia în glumă. Premărite, sunt poate lăsător, fricos și prost, că niciun om de ele nu-i ferit, ci de lăsarea frica și prostia sunt printre atâtea fapte fără număr ce în lume se ivesc. Dacă am uitat de-ndatoriri vreodată în slujba voastră, prostia mea-i Dacă am fost un prost cu sârg, de vină de lăsarea. N-am cântărit urmările. Și dacă vreodată m-am codit să fac un lucru, fiindcă mă îndoiam că iese bine, și apoi când îl făceam striga din el întreaga-mi nepricepere, aceasta era o teamă care m lipsește și pe-nțelepții. Stăpâne, acestea sunt îngăduite beteșuguri care nu ocolesc nici cinstea. Dar, stăpâne, te rog fierbinte să-mi spui pe șleau ce vină am și cum arată. Dacă nu recunosc, ea nu ea mea. Ce spui? Cum, n-ai văzut? Ba da, nu-i îndoială. Orea ai pe o coajă și mai groasă decât un corn de cornorat. Cum moare n-ai auzit nimic? Că zvonul zboară din astfel de priveliști. N-ai gândit, doar ce are minte nu gândește, că lunecoase-i soața mică. De nu vrei să minți fără rușine, că n-ai văz, auz, gând, spune atunci că fața mea paiață e, cu nume de rușine, o cârpă ce se lasă folosită înaintea nunții, spune-o, l am murit! Nu am de gând să aud că doamna noastră, Regina Hermiona, e ponegrită și să nu răzbun, pe legea mea! Nici când cuvântul vostru nu v-a înjosit atât, de la ți mai spune, var fi păcatul cât e și al ei, dacă ar avea păcat! Nimic! Nimic nu-i Obrazul când de un alt obraz la apropii sau nasul de un alt nas, și nici sărutul cu buzele retrase. Cum suspin semlimpede de aceste entinate când bidiviul râsului l-oprești, piciorul călărind peste picior când te pitești prin colțuri. Zorești ceasul, minutul, vrândul, oră, ameaza noapte, Toți ochii orb de albeață, dar nu ai lor să poată văzuți păcătui. Nimic nu-s astea. lumea e deci nimic și toate ce să a Nimic nu-i cerul și regele boeniei nimic. Nimic soția mea și nici nimic nimicul-i astea, Dacă nu-i nimic nici faptul acesta. Vindecă-te sire de grabă de un gând bolnav ca ăsta... Că-i cu primejdii. O fi, dar e adevărul. O, nu, stăpâne. Ba, da, mă minți, mă minți, Camillo. Nu. Am spus că minți și te urăsc. Mârlan, rob fără minte. Uliu șovăienic prinzând și rău și bine într-o ochile, dar neput put să Dacă ar fi stricat ficatul soaței mele, așa cum e și viața ei, n-ar mai trăi nici cât nisipul nornic. Cine o strică, stăpâne? Cum cine? Cum cine? Cel ce o poartă aminată la gât, ca pe medalie de-a ei. Polițen, Riga Boemiei, acel pe care, dacă aș avea slujba, mai credincioș cu ochii treci, pe gând, la tinstea la ca câștigul lor, l-ar face sigur să nu mai poată face ce a făcut. Camilo, i-ai fost paharnic. Eu te-am ridicat. De cei înalți în rang, te-am pus alături. Tu care chinul nu vezi cum cerul vede pământul și pământul vede cerul, să-i torni o cupă. veșnic somn să-i dea, iar mie leac să-mi fie. Pot, stăpâne, dar nu cu un amestec prea ci un altul mai domol ce nu lovește cu ură ca veninul. Dar nu pot să crezi fiala Doamnei că-i umbrit atât de crunt. Onoarea ei regească de te-ai iubit. Te-ntreb și mergi la dracu! Mă crezi atât de mărșă și nebun să-mi caut singur zbucium? Să-mi întinatul neîntinatul, albumea șternut pe zi de somn? Dacă-i pângărit, e numai spini, țepi, viesp, urzici. Sângele copilului meu, prinsul să-l defăimez? Cred că copilul meu. Îl iubesc de parcă fi al meu. De n-aș fi chipzuit, aș face asta, Camilo. Crezi că o pot lua atât de razna? Doamne, nu pot să nu vă cred. Îi fac, deci, seama regelui Polixenes. Dar, după ce îl voi da pe el deoparte, Regina, să vă luați din nou alături de dragul voastre. Îmi închipui ce cleveteli vor fi prin țări, la curți, prietene Măriei Voastre. Întocmai, întocmai, Camilo, mă îndemn să merg pe drumul ales de mine. Iar cinste ei, nu voi umbri nici cum. Stăpâne plecați și fiți surăzător cu ei ca în zi de sărbătoare un prieten. Îi sunt cu par. Dei va licoarea din slujba ta lungă. Asta-i tot. O faci și ai din inimă o parte. Nu o faci, pe-a ta o spinteci. O fac, doamne. Prietenul smanat, cum ți-a fost sfatul? O, sârmană, doamne, dar în ce stare sunt eu însumi. Datumii să-l trăvesc pe bunul Polixen. Și mie temei supunerea mea față de un stăpân, în răzvrătirea față de el însuși eu o răzvrăti pe ei să-i supuși. Mărire mi aduce fapta asta. Chiar de-ar fi dovezi că mii de ucigași de regi trăit au un belșug, tot n-aș ucide. Dar cum arama, piatra, pergamentul nu dau astfel de pilde, fără de legea va da înapoi. Deci trebuie să fug. Să fug. De-o sau nu, tot în frângâtul. O, dar Luciu te ferice. Ciudat. Iată-l pe Polixenes. Ciudat. Regele boemiei. Mai reci parcii de aici. Camillo, bună ziua! Mă închin ție, mărită, doamne. Ce e nou la curte? Nimic de seamă. Regele, Leontes arată de parcă și-ar fi pierdut niște ținuturi mai dragi ca viața însăși. Chiar acum l-am întâlnit. L-am salutat, dar el și-a întors privirea și, strâmbându-și gura cu mult dispreț, s-a îndepărtat în grabă, lăsându-mă să criptuiesc ce pricini schimbate au purtarea. Stăpâne, nu cutez să știu. Cum? Nu cutezi? Nu? Știi și nu cutezi? vorbește lămurit. acesta e tâlcu. Nu poți să spui că nu puteți să-ți spui ce știi tu însuți. Bunule Camilo, oglindă-mi este fața ta schimbată vădind cum s-a schimbat și-a mea. părtași la schimbare dând mi bine seama cât m-a schimbat." E o boală ce pe unii a zdruncinat. Nu știu să-i spun pe nume. Ești teafăr?" Dar le-ai dat-o tu. Le-am dat-o eu? Să nu mă faci să par un bazilisc. Pe atât i-am privit și ochii mei le-au dat belșug, nu i-au ucis. Camillo, ești gentilon și învățat știu bine. Împodobind deopotrivă cinul și părintescul nostru nume nobil, cel moștenim cu cinste. Dacă știi ceva ce s-ar cădea să știu, te rog... Te rog, nu zăvorâ pernița tăcerii. Nu pot răspunde, rege Polixenes. Cum? Le-am dat o boală și sănătos? Dator ești să-mi răspunzi? Ascultă-mă, Camilo. Te conjur pe tot ce un oameni vrednic e de cinste, la fel de vrednică și ruga mea să-mi spui ce rele să trăsc spre mine, cât sunt de aproape, cum să le o și de nu pot cum să le îndur. Vă spun. Vă spun fiindcă mi-e învinuită cinstea de el și îl cred cinstit. Vă dau un sfat ce trebuie urmat Mai iute chiar decât mi-ar trebui să-l spun Altminte strigăm Suntem pierduți și în Dio. adio Te ascult El m-a tocmit să te ucid El? El cine? Regele Leontes. De ce Camilo? El bănuiește, jură chiar De parcă ar fi văzut Sau el ar fi un alta ceva împins Că de regina lui De Hermiona voi v-ați atins cum nu e îngăduit. Atunci îmi în smârg spurcat să se prefacă întregul sânge. numele înjugat să-mi fie coala celui ce vânduta pe cel mai blând. Și faima-mi să se schimbe într-o într miasmă ce-ar strâmba și nasul cel mai nesimțitor. Oriunde ajung să fugă toți, ulindu-mă de mine. Mai mult, să vă blesteme ca pe o boală, cea mai cumplită boală despre care s-a scris sau s-a vorbit cândva. Jurați pe stele. Și pe înrăurirea lor, ca bănuia la săi goniți. Mai lesne de lună mare nu lăsați să asculte, Decât cu jurăminte și cu sfaturi surpați clădirea nebuniei lui, Zidită pe o credință ce-o trei, cât o să-și țină trupul drept. Dar cum iscatuia-mi acestea toate? cu știu, dar e mai chipzuit să ne ferim decât să ne întrebăm cum să evit. de încredeți cinstea, ce stă închisă în lăcrița mea ce o veți lua zălog, Fugim la noapte, le voi da de știre în taină celor din suita voastră, și câte doi sau trei prin alte porți pe rândi o-i scoate din oraș. Iar eu, în slujba voastră împun ursita care pierdutei i prin destăinuirea asta, nu-și Rostita văiți. am adevărul, vă jur pe cinstea tatei. Dar de vreți dovezi, să știți că nu îndrăznesc să aștept. Mai sigur nu sunteți nici voi decât un osândit a cărui moarte a fost jurată chiar de rege. Te cred! Pe obraz, citit aminimai. Dă-mi mâna, Camilo, să-mi fi pilot și să-mi stai alături. Corăbile sprecătite. Ai mei de două zile așteptau să plece. Această gelozie e zămislită de o ființă scumpă și va fi cumplită pe cât ea de minunată și de puternic el. Cum socotește cotește că a fost vândut un om ce a jurat prietenie pururi, va urzia mare răzbunări. Sunt prins de spaima. Plecarea e în folosul meu, iar doamnei Hermiona, plecarea mea, îi va aduce liniștea. Căci el vorbește despre ea, dar ea nu-și află în bănuiala lui bolnavă locul. Tu i-ai răsplătit, Camilo, ca pe tata. Cu viață de mă de aici. Să mergem! Mai mare peste porțile cetății și cheile le țin. Vă rog, mărite, grăbește ceasul, deci să mergem, sire! Iar pe Mamilius, mă să fie prea tare și nu mai rab. Prea nobile stăpâne. Mi să te joci? Nu vreau, cu tine nu. Pe ce, iubite, Doamne? Mă ții prea strâns în brațe și îmi vorbești de parcă aș fi un prunc. Îmi place mai mult. De ce, stăpâne? Nu pentru că ai sprâncenele mai negre, dar se zice că dacă-s negre, vă și stau mai bine. Când nu sunt prea porase, ci un arc, o semilună, trasă cu condeiul. Dar cine te-a învățat? E, am deslușit eu pe brazul doamnelor. Să ne jucăm. Sprânceana ta, cum e? E albastră, doamne. E, eu glumă. Nas albastru la o doamnă văzută, nu sprâncele. <laughs> Auzi, Colo, Regina, Hermiona, maică ta, se împlinește și vom sluji un prinț frumos curând. Cu noi o să te joci atunci doar dacă vrem noi. Ia, a dospit de un timp încoace. De fericire e departe. parte. Cei, ce gânduri înțelepte vă frământă? Hmm? Mm. Hai, domnul meu, am timp și pentru tine. Stai jos aici și spune-ne o poveste. Hai. Și cum să fie, veselă sau tristă? Cât poți de veselă? E mai bune sierna cele triste. Una cu priculici și duhuri. Buh. Te ascult. Spune-o și cu strigoi. Hai, sperie-mă la asta, doar te pricepi. A fost odată un om. Nu, nu, nu, nu, nu, hai. Întâi ta Sta la cimitir. Ce o spun în șaptă? Creierii ești de Gurești, cumva să nu audă. Hai, vino și ne spune la ureche. M-ai polițeles? nu-i? Și pe Camillo? Eram după brădet, N-am pomenit zorind așa pe nimeni. I-am văzut cum merg spre vas. Cât sunt de fericit că o sunt i n-am dat greș. Dar vai, de ce a trebuit să știu atâtea? O fericire fără margini, ca aceasta, e un blestem. Ascuns un fund de cupă, poate un paing să fie. Tu să bei fără să te otrăvești fiind fiindcă nu știi. Scărboasa mirodenie dovezi, icneși de srup și coaste și gâtleș. Eu am băut și-am văzut paingul. Codoș și ajutor i-a fost Camilo, Camilo. Camilo. eu unei de contra mea și-a țării. E adevărat ce bănuiam, Mișelul ce mă slujea era în slujba lui. Stăpune. El planul meu i-a dezvelit, iar eu sunt o paiață, Stăpune. un jumbușluc cu care se joacă ei. Stăpune. Dar cum li s-au deschis atât de ușor porțile? M? Era în puterea lui ce la porunca voastră o folosiți adesea. Mine bine știu prea bine. Regina Hermiona, da. băiatul Dămil, nu l a alăptat și zbucuros. E în el ceva de al meu, dar prea mult sânge al tău. Ce asta? Joc? Luați-l de aici pe Mamilius! Oh. Să nu-l mai văd cu ea! Oh. Luați-l și lăsați-o să se joace cu acela care să crească a făcut-o. Că Polixen te-a bulbucat așa. Eu am să spun că nu. Și jur că spus, am... ai să-mi-o crezi, chiar dacă ai vrea să -o negi. <laughs> Uitați-vă la ea, cinstiți curteni. Veți spune, iarătoasă. Dar mai drept ar fi de-ar spune inima, păcat că nu e și cinstită. Oh. Și virtuoasă. Stăpâne. În ei, pe din afară, cuvine se slăvită. Și pe urmă, un. Uh, hum, un. Uh, săltând ușor din umăr, mărunte soiuri ale calomniei. Pa nu! Nu, am luat o rasna! Ale milei de calomnii virtutea ei veștejită. <săltă -i> și. <săltă -i> și semnele din umăr ce au însoțit cuvântul arătoasă se opresc. Până să spuneți că e cinstită, aflați prin cel mai încercat de chinuri. E adulterină! Un Michel, dar spune-o, cel mai netrebni din mișei lumii, a fi și mai Michel. La tine, Doamne, doar o greșeală. Doamne, tu greșeai. Pe semnul lundul drept Leontes. Îptura ai un rang de înalt. Nu-ți spun pe nume, mă tem cuvântul hât să nu-l învețe și cei de jos și fără sebire să glăsuiască prințul și calicul. Am spus, e adulterină. Și cu cine? Mai rău, e trădătoare. Iar camilo e părtașul ei. El știe ceea ce pe ea să rușineze ar trebui. Că știu ea însă și cu acel netrebnic mai mârșav decât toți, că ea anume culcușul mi-a spurcat, precum acelea la care în popor urât le zice. Și-a știut și de fuga lor. Nu, jur că n-am știut. Ce chin vei îndura când cugetul mai limpedeți va fi, când fața lumii mai ai hulit. Stăpâne, dreptate pe deplin de-abia-mi poți face de spui că ai greșit. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Dei greșit greșit temeiul încredințării mele, atunci nici centrul lumii ar putea să învârte un titivez! Ce La temniță cu ea! De cine? Cel care o apără e vinovat, o forță, doar de spune! O sta vrăjmașă, domnește, acum. Va să-mi păstrez răbdarea până când cerul o fiva mai prielnic. Cinstiți, curten. Spre plâns nu s-a plecată ca o femeie. Fără această rouă, a voastră milă poate arseca. Momistul e un nobil gând mai tare ca lacrimile Dar vă rog din suflet mă judecați cu gândul cumpănit Cum vă îndeamnă Mila Și voința ai se va împlini Cu mine cine merge? Te rog, stăpâne, să te-nturi și îmi lasă pe Doamne-mi preajma starea am vezi o cere Prostuțelor Nu aveți de ce să plângeți Daflați că pe dreptate doamna voastră a fost trimisă în temniță Jeliți-o pe cea de atunci. Eu merg la închisoare ca faima cinstei mele să sporească. Adio, doamne. N-am dorit nici când să văd că ești măhnit Acum știu sigur că am să te văd. Veniți cu mine, doamnelor. E voie. Plecați! Am poruncit! Te rog, slăvite, te o înapoi. Ai grijă! Judecata să nu-ți fie prea crudă, ori obțin trei mari făpturi, Maria ta, regina și copilul. Îmi pun, chezașă, viața pentru ea. Primește-mi chezașia, neîntinată în fața cerului și a ta de tot ce o învinuiești. Și dacă nu-i așa, ne aduc în casa soției mele grajdul, în zgardă. În regină mă încred, doar cât o simt și-o văd atât. de atunci în lumea întreagă orice fărâma cărnii de femei, minciună doar. Taci! Anticops! Tăceți, scurteni? Mărite, doamne, vorbim nu pentru noi, ci pentru tine. Te-a înșelat vreun amăgitor ce va blestemat. Dacă l-aș știi, l-aș Ia cinstea de-a o eu iată, am trei fete... Cea mai mare de 11 ani, iar celelalte de 9 și de 5. De-a fost așa, or să plătească ele. Pentru asta, pe cinstea mea, pe toate le scopesc. Nu or să apuce 14 ani să nu îmi dea bastardzi. Sunt ale mere și mai curând mă jucănem decât să n-am urmași neîntinați. Să ajunge pe toate le miroși, cu un simț de gheață, ca nasul unui mort. Dar eu o văd și o simt. Cum simți tu palma asta și cum vezi uneltele simțirii? De așa n-are nevoie cinstea de mormânt și nu-i un dram în ea să -mi mirezmeze al lumii bălegar. Cum? N-am crezare? Nai ai doamne. Mai curând am eu. Aș crede mai bucuros în cinstea ei decât în bănuia ta fiind hulit. Cum s-ar putea să fii? Dar ce nevoie e să vă împărtășim acestea toate în loc ca vrerea dârză să urmăm? Că drepturile noastre nu au de ce să asculte sfatul vostru, curteni. V-am vorbit doar din fireasca noastră bunătate. Voi uluiți sau numai părând astfel, nu vreți sau nu puteți gusta ca noi un adevăr. Aflați că sfatul vostru nu ne mai trebuie. Că știi și pierdă și rânduiala lor, cu toate sunt de drept a noastre. Aș fi vrut ca totul să-l cântărești în pacea minții, Sire, dar la iveală să nu scoți. Cum asta, Antigonus? Cum? Ori ani te-au prostit, ori ești din născare. Sire. Fuga lui Camillo... Adăugat legăturii lor vădite, cum sunt roadele îndoielii, că doar le vezi și în ele ai dovada sporită, apoi de tot ce se întâmplă, îmi duce hotărârea mai departe. Dar pentru încredințare mai deplină, că în însemnate cum e aceasta e jalnic de eștrepezit, trimis-am la templul lui Apollo, în sacrul Delfos, pe Dion și Cleomenes, îi știți cât sunt devrednici. Ei ne vor aduce de la oracol adevărul întreg și sfatul lui cel sfânt moține în frâu sau pinteni. O să-mi Făcut-am bine? Bine ai făcut, stăpâne. Deși amândoi am și nu-i nevoie să știu mai mult, oracolul va da o altor minți cum i lui, a căror neștiință nu e în stare la adevăr să ajungă. Socotit am pe echipzuit să o închidem pe regină, depărtându-o de noi ca nu cumva cei doi fugari pe seama ei să fi lăsat trădarea. Urmați-ne! Poporului vorbim! Ne va trezi pe toți povestea aceasta. De atât a râs, așa cum cred, de îndată ce adevărul se va ști. chiama spune cine sunt. Prea bine. O, Doamna mea, în Europa nu-i palat prea strălucit să fie pentru tine. În temniță ce cauți. Domnul meu, mă ști, nu e așa? Ca pe o doamnă de vază, vrednică de cinste. Doamna Paulina. Atunci, te rog, condumă la Regină? Doamna, sunt paznic. N-am voie. Sunt porunci neduplecate. Ce învârșunare să nu îngădui cinstei dragi oaspeți să primească. S-ar putea cu o doamnă din suită să vorbesc? Emilia sau cu oricare alta. Vă rog atunci, doamnă, pe slujitorii aceștia îndepărtații și pe Emilia o aduc. Te rog să chemi. Iar voi plecați. Și, doamna, va trebui să fiu și eu de față. Fie cum vrei. Merg să o aduc. Câtă silință ca să strici culoarea Făcând o pată unde nu e pată Iată-ne Cinstită doamnă Emilia spunem cum se simte stăpâna noastră bună Regina Hermiona Așa cum poate o ființă mare și însingurată să se simtă aici De atâta chin și spaimă Cum nici când n-a îndurat o ginga și o femeie născută înainte de soroc Băiat o fată foarte drăgălașă, un prung voinic și plin de viață, care reginea linarei de te. Zisa, sărmana mea captivă, ca și tine nevinovată sunt. Cutez să jur, blestem pe -a regelui sminteală cruntă. Va trebui să-i spunem și vom spune. E treabă de femeie, eu o fac. Doi fi blajina... Bubele să-mi crească pe limba care înveci să nu mai fie trompet al roșiei mânii, te rog, dar dânca mea credință, spune-i Doamnei, de se în mine, să-mi dea pruncul. Eu regelui Leontes o să-l arăt fiindu-i apărător înflăcărat și poate s-o înduioșa când o vedea copilul. A tăcerea nevinovăției învinge când dă greș cuvântul. Doamnă, ți bunătatea, cinstea vădite să nu învingă planul tău. Pe lume nu-i nicio doamnă atât de potrivită ca Paulina, acestui țel măreț. Te rog să intri în odaia de alături. de îndată de nobilul tău gând au știre doamnei, ce astăzi chiar croise un plan la fel, dar nu îndrăznea să-l dea cuiva pe seamă de teamă că acela nu să-l vrea. Să-i spui că vorbelor voi da frău liber. De v-ați din ele înțelepciunea ca îndrăsnea la mea din suflet, sigur voi izbândi. Fii cuvântată. Merg la regină, nu mai aproape. Regina, a deci trimite pruncul, nu știu câte primești de cheam asupra mea. N-am împuternicire. Nu te teme, copilul a fost întemnițat în pântec, prin legea și împlinirea firii liber cu drept de plin. A regelui mânie și vina mamei Dacă a fost vreo vină Cu el n-au astfel nicio legătură La fel cred întru totul N-ai teamă Pe cuvântul meu Voi sta între primejdie și tine Să mergem În am odihnă. Mă dite, Prea slab să port acestea toate. Sunt prea slab. De n-ar fi fapta vie, partea faptei ea, dezmățata. De rege Polixen, de brasul meu de parte, și de ținta în care mintea am -mi răzbunând trădarea vrea să-l lovească. Dar pe ea... Am prins-o. E în gheara mea. Dacă ar pieri în flăcări, o jumătate din odihna mea mi s-ar întoarce. cine oh, Un slujitor. Stăpâne. Ce face fiul meu, Mamilius? Dormita bine și sunt nădești că-i vindecat. Ce nobil. Văzând necinstea maică căsi slăbit slând rușine asupra ei. Își pierdu și cugetul și somnul și tânjind căzul la pat. Tu dute acum să vezi ce face. Oh, să uit de Polixen! Gândul răzbunării se întoarce mereu la mine. El e prea puternic și el și-ai să-i prieteni. Să aștept un timp prielnic. Răzbunarea acum s-o îndrept spre ea. Camillo Polixen își râd de mine și de-a mea durere. De așa ajunge, n-ar mai râde. Nici ea nu râde că e mâna mea. Opriți vă opriți-vă, nu-i voie! Bine, domnii mei, să-mi stați drept sprijin De patima cruda lui Leontes Vă e mai teamă decât de viața doamnei Neîntinare-i mai cinstită ca mândria lui Ajunge, Paulina Doamnă, n-a dormit azi noapte Și a poruncit să nu lăsăm pe nimeni Fiți liniștiți, eu somnul îl aduc Voi vă ca umbrele în preaș mai Oftând la înfoierile de șarte, Hrănind pricina lipsei lui de somn I-aduc cuvânt lecuitor Doamne. Și adevărat cinstit Să-l vindec de acea umoare Ce somnul i la lungă Este voie, câtă zarvă Noi zarvă, doamne Ținem sfat Să alegem nași Pentru înălțimea voastră oh. -i -i. Cum? Ce cutezanță Afară Antigonus, am spus că n-are voie aici să vină, știam că m-a încercat. I-am spus și eu că dacă vine te vei supăra, la fel și eu. Cum, nu-i soața ta? -o poți opri? De la necinste, da. Acum, însă, de nu-ți urmează pilda să mă închidă virtutea, fiindcă sprijin să fii sigur că nu mă va opri. Au auziți? Doia la fugă frâul îi las slobos, că nu se potignește. Vin, stăpâne, să te implor să mă asculti. Îți sunt sfetnic supus, prea credincioasă slugă și doctor, Dar nu-mi ca alții ce strânși în jurul tău Să par cumva că îți alin durerea. Vin din partea cinstitei, Doamne. Ha! Cinstită, doamnă, Cinstită, da, cinstită am zis, Cinstită m-aș bate pentru cinstea ei de-aș fi bărbat. Chiar cel mai laș din preașma ta. Cine mă atinge, înseamnă de ochii lui că-și râde. Plec că vreau, dar întâi să spun ce aveam. Cinstita doamnă, fiindcă e cinstită, îți dărui o fată. Privește-o, binecuvântează -o. Ară, câinoasă vrăjitoare, da-ți-o afară cu o în Nu știu de-astea cum nu le știi nici tu când mi le spui. Cinstită sunt precât ești desmintit și ajunge atât. Cum merge lumea asta să ziceți că-s cinstită? Trădătoși, nu dați afară în brânci? Deci i tu bastardul! Stăvântul, prost, bătrân! de o gonit din cotinață de o găină, bastardul iarul, îți să iei și i el înveți Se veci disprețuită să-ți fie mâna dacă iei prințesa doar fiindcă el îi dese pe nedrept un nume josnic. De nevastei frică! Și ție de țiera, vedei copiii, că sunt ai tăi! Purim de trădător. un trădător. jur de pe de Lumina Sânge. Aici e un singur trădător. E! Leontes. Sacra lui onoare. A reginei. A fiului ce îndreptățea speranțe. A pruncului a dat-o pradă hulei. Cu acul ei mai ascuțit ca spada. E un blestem. Cum stau lucrurile acum, nu poți să-i smulgi credința dâncă în fictă cu rădăcina putredă, Precât de tars sunt stânca sau stejarul. Arțagul furcatei lince soțul știu nu și iartă, mă ceartă acum pe mine. Plodul ăsta prăsilei de la lui Polisen, afară. Și cu aceea aceea, preună în foca frângiții. E al tău, copilul. Zicala veche ți s-ar potrivi. Spre răul lui îți seamănă. Priviți! <truz> Tiparul-i mic, Dar-i să întreg. Ochi, gura, nas, Încromtătură, Frunte, gropițe în bărbie și în obraz, Surâs și croi al mâinii, unghii, deget. Zeiță bună fire ai făcut-o Asemeni celui care a zămislit-o. Când mintei i vei clădi, Între culori să nu-i pui galben, Nu cumva să creadă cum crede el, că prunții ei nu sunt ai soțului. Popornica, murtară. Om de nimic. De nu o faci să tacă te așteaptă ștrangul. De-i trimiți la ștrang pe toți ce nu pot face așa ceva, rămâi fără supuși ar lua odată. Cel mai stricat și mai nevrednic rege nu s-ar purta așa. nu-mi Ereticul e cel ce aprinde rugul și nu cel ars pe el. Nu-ți spun tiran. Însă cruzimea-ți față de regină, pornind din măluciri prost întocmite, miroasa tiranie. O să fii rușinea lumii. Mi-ați șurat credință. Mi-ați jurat credință În numele acestui jurământ Vă cer să alungați De-aș fi tiran de Iar mai fi în viață Ar cuteza să-mi spună așa dar -aș știi ști că sunt afară Vă rog să nu mă împingeți Plec Ai grijă De pruncul tău Stăpâne E al tău trimite Zeus, mai bună călăuza. Ce vor aceste mâini? Voi mult prea blâns cu a lui sminteală, Nu-i veți face un bine nici când. Adio, noi plecăm. Tu, tu, tradător, tu, Antigonus, Tu ți-ai trimis soția. Copilul meu, afară cu el, chiar tu, chiar tu care îl privești cu atâta ioșie, Ial al să fie înghițit de foc, chiar tu și nimeni altul. Ial de îndată și într-un să mi spui că s-a făcut. Să ai și martori, altfel îți iau viața și tot ce zici că e al tău. Să-mi spui dacă nu vrei, mânia am înfruntând-o. Bastardului eu-ți i voi zdrobi mm. cu mâna mea! El! Dul l arzi de viu că ți-ai întărat muierea! Nu! Curtene aceștia frazi de-ai mei de vor mă pot spăla de învinuire! Nu el e vinovat de -a ei venire! Cu toți mințiți! crezare, doamne! Te-am slujit cu cinste întotdeauna! Te rugăm să prețuiești aceasta! În genunchi te implorăm să răsplătești credința trecută și din viitor. Și gândul atât de sângeros să-l schimbi, că duce la cânge neurmări. În genunchi, în genunchi, în genunchi, în genunchi. Sunt fulg în vânt. Trăi voi să vădoare pe acest bastard, în genunchi, și tată, numindu-mă. Decât să-l blestem mâine, îl ucid azi. Dar fie. Îi las viața. Și nu va fi nici una, nici cealaltă. Ia vină cu coace, domnul meu. Tu care duios te amesteci unde nu-ți locul. Tu și gâina ta, Făcând pe moașa să scape viața acestui prun bastard. Că sigur e bastard, la fel de sigur pe cât barba asta i sură. Spune, ce-ai face să-i scapi viața acestui plot? Hmm? Orice îmi stă în puterea iscusinței. Și rangul nobil cere atât măcar. Puținul sânge cel mai am în trup îl pun zăloc să-l scape de cu putință pe cel nevinovat. E cu putință, sigur, e cu putință. Pe spadă jură că mă asculți, pe scurt. Ia seama, fă ce spun, orice greșeală îți va aduce moartea, nu doar ție, ci și soției tale rea de gură pe care o iertăm azi. Îți porâncim fiind vasalul nostru, ia de aici bastarda, du-o într-un loc pustiu cât mai departe de hotarul țării și las-o fără milă în seama ei și în grijă vremii. Cum ne-a fost trimisă de o prea ciudată soartă, Îți prin lege pe sufletuți și cazmele strupești, Să o duci ca pe o străină într-un loc unde întâmplarea poate să-i dea viață sau să o ucidă. Iau de aici! Îți jur, voi face-mi tocmai. Deși moartea, chiar dacă venea acum, era mai milostivă. Ai de biet, copil, un duh tot puternic să-i învețe pe corp și pe ereți, să-ți fie doici. Că lup și urși, se zice, și-au lăsat cruzimea arătându-și astfel mila. Sai parte, doamne, de belșug, mai mult decât te îndreptățești de fapt aceasta. De partea ta să fie fericirea în luptă cu această răudate. Biet prunc, sortit ei. Nu voi crește prăsina altcuiva! Sosit au, doamne, de acum un ceas vești de la cei trimiși la Delfos. Dion și Cleomene s-au coborât pe țărm, zorind în coace. Iuțeala, fără seamăn! 23 de zile... Ce uțeală. E semn că Apolo însuși va rosti curând cuvântul plin de adevăr. Deci, domnilor, vom ține judecată. O vom chema de față aici să vină pe soața noastră cea necredincioasă. Cum în auzul tuturor a fost învinuită, tot astfel va avea o judecată dreaptă și deschisă cât ea va fi în viață. O povară-mi e inima. Lăsați-mă acum. Doamne. Porunca, nu-l uitați. Da. Aerul e dulce și insula e mănoasă. templul trece măreața ai faimă. O să-mi amintesc, Cleomenes, că ce m-au mișcat adânc. Cerescul strai, așa i spune, și pe cei ce-l poartă cu pietate, gravi. Solemna fă măreață în toate mai presus de fire când s-a adus ofranda. Mai ales când izbunii asurzitorul glas cu tunetul lui Zeus oracul, oracolul. Și mi-a simțit atunci nimic nici Și reginei Hermiona Prielnic drum acesta o să-i fie Dar fi să-i fie Cum ne-a fost și nouă Fără zăbavă încântător okay. Înseamnă că timpul nu a fost pierdut Apollo, spre bine se întoarcă totul nu-mi plac strigările ce o învinuiesc astfel pe Hermione. Îndrăjirea aceasta le va sfârși sau limpezi pe toate de-îndată ce oracolul lui Febus, lui de marele lui preot, cu prințul își va dezvălui, dând știre de un lucru fără seamă. sus pe cal, să fie încheierea fericită. Această adunare, triști o spunem, ne umple de amar. Învinuit ai odras la unui rege, soața noastră prea mult iubită, Hermiola. Nu vrem să se spună cam am tiran, de vreme ce lăsăm dreptatea atât de liber să-și urmeze firescul drum spre o sândă sau iertare. Aduceți-o pe întemnițată! Maria sa voiește ca regina să vină aici, la județ. Apropo, Citește învinuirile. Hermiona, regină și soție a preavrednicului Leontes, rege al Siciliei de a afli aici învinuită și trimisă în fața judecății pentru un altă trădare, pentru că ai comis adulter cu polixen și ai uneltit împreună cu Camilo împotriva suveranului nostru stăpân, regele, regalul tău soț. Planul fiind dat în vileag de împrejurări, tu, Hermiona, nesocotindu-ți credința și legământul unui supus cinstit, ei sfătuit și ajutat pentru a-i apăra de primeștie să fugă de aici în timpul nopții. Cum tot ce pot să spun, tăgăduiește învinuirile ce mi se aduc, și niciun martor n-am de partea mea decât pe mine însă, -mi, nu mi ajută să spun, nu sunt vinovată. Cinstea mai privită drept minciună. Tot la fel va fi și dacă îi dau glas. Dar dacă puterile cerești văd fapta noastră și o văd, atunci nevinovăția va rușina nedreapta învinuire, iar tirania s-o cutremura văzând răbdarea. Sire, cel mai bine știi, deși pari că nu mai știi, că viața m-a fost atât de castă și de dreaptă pe cât de mare azi. Și nici în cronici pe scenă nu s-a dus asemeni pil despre i mișca pe spectatori. Eu, iată, părta patului regesc și de cea unei jumătăți de tron, Vlăstar de regi puternici, mama unui prinț îndreptățind speranța, Stau aici și flăcăresc să-mi apăr viața, cinstea, în fața cui ar sta să mă asculte. Mi-e viața scumpă cât mi și durerea de care m-aș lipsi. Dar cinstea-mi este tot ce mă leagă de-ai de aceea lupt pentru ea. Și cugetul întreabă cum până nu venise Polixen îmi dăruiai cum meritam iubirea? După venirea lui ce-am săvârșit potrivnic, firii mele, să mă aducă în starea asta aici. Dacă am călcat cu o iotă în gând sau fapt, hotarul cinstei, să se împietrească inimile celor ce mă aud, iar cei din neamul meu, pe al meu mormânt, disprețul să și îl strige. N-am auzit nerușinatul viciu că e mai obraznic când te găduiește decât când făptuie Așa e. Dar spusă Asire, nu mi se cuvine. Nu recunoști comerici. Și nu am dreptul să recunosc că ar fi a mea greșeala ce nu o am. Pe Polixen cu care sunt împreună învinuită-i drept, eu l-am iubit cum cinstea o cera. Iubirea îngăduită unei doamne ca mine, o iubire cum tu însuți mi poruncit. De nu te ascultam, eram o nesupusă și o ingrată față de tine și de-al tău prieten ce ți-a jurat iubirea în prima clipă, copil fiind când a putut vorbi. Iar un el tira nu știu ce gustare, deși îmbiat am fost o încerc. Atât e tot ce știu. Camilo a fost cinstit. De ce-a plecat de aici? Nici zeii înșiși și știu de sân neștiutor ca mine. Știai de fuga lui, precum știai ce-ar fi urmat să faci în lui. Vorbește o limbă să mie. Mie e viața învoia voia visurilor tale, deci mă supun. Mie e vis, doar fapta ta. Da. Că de la Polixena e un bastard. E vis, călcând rușinea Asta e fapta. Călcata e adevărul! În van e Trudaflici! Cum Plodus fosta sârghionit? Pe drept că niciun tată nu-l ceruse. E climata și nu al lui, desigur. Tu vei simți dreptatea noastră în care cea mai ușoară caznei moarte. Sire! Amenințarea cruțăți! Nu mă sperii cu stafia aceasta. Eu caut, căci viața nu mi-aduce bucurie. Coroana, liniștea, iubirea ta știu că-s pierdute, însă nu știu cum, Da a doua bucurie, întâiul rod al trupului meu, iată-s despărțită de parcă port-o și-a treia purtânda în stele rele semn, mi-e smuls având în gura ei nevinovată, nevinovatul lapte și sortită cu morți. Iar despre mine însă, pe fiecare stâlp se dă de veste că desfrânată. Ura sfidătoare mi-a luat și patul lăuziei, dreptul femeilor de orice rang. Și apoi aici am a sub cerul liber, prea slabă încă. dar, stăpâne, ce bucurie îmi dăruiește viața, ca moartea să-mi o tem. Urmează de ce ascultă-mă, să nu înțelegi greșit. De viața mea nu-mi pasă ci de cinste și liberă o vreau. De s -o doar pentru că orice dovadă doarme și bănuia la singură e trează, asprime e, nu lege. Domnimei, mei, oracolului mă încredințez. Apolo, fiem jude. dreptățită e cererea. Oracolul aduceți în numele divinului Apolo. Mărit un tată, fost împărat al Rusiei. Dar fi trăit să vad această judecată a fiicei lui și prăbușirea ei cu ochii milei. nu ai răzbunării. Au sosit Creomenes și Dion! Jurați aici pe Sabia dreptății. Leomenes și Dion, că ați adus din Delfos un oracol sigilat de-a lui Apollo însuși, mare preot, că sfânta lui pecete nu ați rupt-o, nici tainele nu le-ați citit. Jurăm, rupeți pecetea și citiți! Hermiona e neprihănită. Polixen nevinovat. Camilo, un supus credincios. Leontes, un tiram gelos. Nevinovatul lui Prunc, un copil legit. Și regele va trăi fără moștenitor dacă acela care e pierdut nu va fi găsit. Măriți să fie acolo! Marii să fie acolo! Slavă lui! Și uitați cum e scris! Dar, Sire, tocmai cum scrie aici? Nu spune adevărul acestor acolo! Urmăm judecata! Zdoar minciorul! Sire! Sire! Ce este? Mă vețură că dau această veste. Mamilius, al vostru fiu, gândind la soarta mamei înficoșat, s-a dus. S-a dus? E mort. Mai e mort. Polo mânios. și cerul însuși lovește nedreptatea mea. <fie> <fie> ce este? Regine, știrea aceasta duce moarte. Priviți ce săvârșește moartea. Vă rog, vă rog, luați-o. E inima prea grea, dar își revine. Nu m-am încrezut prea mult în bănuieli. Vă rog, vă rog, fiți milostiri și dați-i vreun să-i dai viață reginei Hermiona. Iartă-mă! Iartă-mă, Apollo! Ți-am plângălit oracolul slăvite. Mă cu Polixen. Reginei mele iubirea i risc. iar pe Camilo îl chem din nou aici și-l numesc om cinstit și tor de bine. De gelozie împins spre răzbunare și gânduri sângeroase l-am ales, Prietenului meu să-i dea o travă. Și așa s-ar fi întâmplat. Dar gândul-i bun a întârziat, pripita mea poruncă. Cu toate că prin moarte sau răsplată, eu l-am amenințat sau umbiat, de nu o face sau o face. El cinstit și omenos. Dădând vileag întreg un plan, Lăsat-o și-a norocul, primeștia nesiguranța, desiguranța, Și, dreptavere, și-a păstrat doar cinstea. Oh, cum strălucește prin rugina mea, Lângă evlavia ai ce neagră-i fapta -mi iar mă Apolo! iar Ochii <trui> O Ochiiuri! Smulgă-ți pietarul, altfel rupândul. inima se frânge. Ce s-a întâmplat prea bună, doamna Paulina? Ce caz ne îmeșteșugești, tirane? Ce roți! Gretare, ruguri, să mă fierbi în plumb sau în ulei, să mă jupoi, ce chinuri vechi sau noi, când orice vorbă de-a mea sortită e urgiei tale, că tirania ta și gelozia au născocit povești de necrezut nici de copii și prea copileroase pentru fetițele de nouă ani. Ia seama ce-ai făcut și ajungi nebun, nebun, curat. Smintelile-ți trecute fărâmezi doar din tot ce-a fost Trădata-i pe Polixen, dar asta nu-i nimic Te-ai arătat nebun și năzuros, nerecunoscător de hulă vrednic Nici că ai vrut cinstea bunului Camilo să o strivești Punându-l să ucidă un rege, mici greșeli Tot ce-i mai crâncen, abia Urmează, Paulina. nu mi pasă dacă e bine sau rău, dacă zvârlit ai pruncul la corpi, deși un demon ar vărsa din ochii lui de foc potop de lacrimi de-ar fi s -o facă. Nu răspuns de-a dreptul de moarte a prințului Mamilius, al cărui gând cinstit și falnic, inima gingașă, i frânt, văzând un rege rău, nebun, regina Ponegrinduși. De Astea toate! Nu vei răspunde! Nu! Dar cea din urmă! Strigați! Curteni! Vai! Auzind Regina Făptură Dragă-i moartă oh, Răspunarea Nu a izbit Regina Hermiona E moartă Jur oh, Cuvântul de nu credeți Nici jurământul Merge să vedeți De-i veți aduce în ochi Luciri Pe buze culoarea în trup suflarea și căldura Vă voi sluji cum i a sluji pe zei. De faptele sunt nu te căi, pirane, Prea grele sunt să le urnească plânsul. Te lasă doar în voia deznădejdii Că mii de ani de a sta, flământ și gol, și ai îngenunchea de mii de ori, În toiul iernii, pe un pisc golaș, bătut de vifor, nu o să îndupleci zeii spre tine să privească, Rege, e Spune, Paulina, spune, spune-mi. N-ai cum vorbi prea mult? Am meritat amarul graiurilor toate. Ajunge, orice ar fi fost, greșești vorbindu-i astfel. Atât de îndrăzneț. Îmi pare rău. De câte ori greșesc când îmi dau seama, am remușcări. Vai, m-a împins departe nesăbuința femeiască. Îl doare că l-am rănit în inimă. Ce-a fost... Ce nu mai pot să îndrept, n-ar trebui să ne mai doară. Și să nu-mi iei ruga drept dor de răzbunare, ci mai bine mă pedepsește că ți-am amintit ce trebuia să uiți, Maria ta. Stăpâne bun, te rog să o ierți pe o proastă. Iubirea pentru doamna, iar sunt proastă. De ea nu-ți mai vorbesc nici de copii, nici de bărbatul meu pierdut și el." Fii răbdător și tac. Dar ai vorbit. Mai bine că rostit ai adevărul Decât dacă-mi vorbeai cu milă. Du-mă la prinț Și la regina fără viață. Va fi pentru amândoi Doar un mormânt. Pricina morții lor Pe el săpată Vă sta spre veșnic am rușine. Zilnic, la locul odihnei lor, voi merge. Plânsul fiind mi desfătarea, Și mă leg acestea zi de zi să le urmez, Cât firea-mi va îngădui. Tu poartă în pașii spre marile-mi Ești sigur, deci, marinarule, că nava ne-a adus în al ei pustiu? Da, doamne. Dar teama-mi e, stăpâne Antigonus, că ceasul nepriernic. Cumplitul cer la amenințarea. Îl mâinii îmi dau seama fapta noastră și ne privește încruntat. O, fac că se voia. Mergi pe nava și vezi de ea. Eu nu o să întârzi mult și o să te chem. Zorește. da ia seama să nu te îndepărtezi. Vine furtuna. Ținutule vestit, sunt mii de fiare ce mișună pe aici Acum pleacă, îndată vin și eu Ce bine îmi pare că scap de așa ceva Hai, hai, vreun sărman Am auzit că ducul celor morți se poate întoarce Nu cred De așa pe maică ta zma am văzut-o nici când a fost un vis atât de eva, Velea spre mine, clătinând din cap. Nu am văzut un vas atât de plin, de atât jale și de frumusețe. În straia albe se apropia, ca o seiță, de culcușul meu de trei ori se închină, vrând să vorbească, din ochi îi zbuniră lacrimi, apoi, când tulburarea a trecut, mi-a spus, cu glasul tremurat, o, Antigonus, cum soarta împotriva firii tale a vrut ca tu să-mi zvârli bietul prunc, fiindcă așa ai jurat, să știi că sunt deșerturi în boemia destule, încât să-l lași scâncind și tu plângând, toți îl socot pierdut pe veci, de aceea te rog să-i spui, perdita. Iar tu însuți, pentru neîndurata însărcinare primită de la soțul meu, nici când nu o o mai vezi pe soața-ți Paulina. Și apoi, cu un țipăt, se topim în văzduh înspăimântat. Mi-am revenit cu încetul gândind că a fost adevărat un vis, că și visurile-s Dar acesta, cu toată dreapta mea credință, poate să-mi fie călăuză. Hermiona cred că s-a stins și că Apolo însuși, cu pruncul sigur, iar lui Polixen a vrut ca el să fie adus aici, chiar pe pământul tatălui, de drept, spre viață sau spre moarte. Floare, crești, te las aici cu acest înscris și aceste lucrușoare să se poate da o creștere frumoasă de -o vrea fortuna și să-ți și rămână fortuna începe prunc nefericit greșeala mamei te aruncă astfel în voia soartei și te dă pierzării și cât ori mai urma nu pot să plâng dar inima însângere blestem cu jurământ că am fost legat adio adio E tot mai cruntă ziua. Vei avea un crânce în când leagăn, N-am văzut un cer atât de negru în plină zi. Ei, ce vuiet fioros! Dacă aș putea să ajung la navă! Uite, un urs! M-am dus pe veți! Of, Doamne, of, Doamne, tare aș vrea ca de la 10 până la 23 de ani să nu fie nicio vârstă. Sau tinerii să doarmă, mereu ne-ntoarce. Pentru că în timpul ăsta ei nu se îndelenicesc cu altceva decât să le facă târselor copii, să-i înăcajească pe părinți și să fure și să se încaiere. Și ne-am ieșit la vânătoare pe o vreme ca asta, decât adică niște minți în fiertătate de 19 22 de ani. Uite, mi-au pus pe fugă două ui. Și dintre el mai bune. ce tare, mă tem că o să le găsească lupul înaintea stăpânului. Uf, uf, nu o să dau de ele decât cine știe, mai pe malul mării. L-a păscu de el, de rădăcina. Uf, Doamne, Dumnezeule, facă-se voiat! Facă-se voiat! Da, Hai miră, Doamne! Bun ploaie! Un plot tare drăgălași, șofi, băia sau o fată. Tare drăgălaș, e tare, tare drăgălaș. Sunt sigur vreo fată care a călcat strâmp. Noi fi eu cine știe ce am dar tot pot să citesc aici că o domnișoară slujnică a călcat strâmp. Of, of, o treabă făcută pe vreo scară, sau așa, pe pe după vreo ușă, știi? Le-a fost mai cald decât tu este nenorocită-i mici de aici. Ia să o iau eu cu mine din milă. Dar stai, aștept să vină și fiuul meu, l-am auzit strigând tot timpul, nu mai acutace. Hei, aho, ho, ho, ho, ho, ho, dacă vrei să vezi o chestie de care o să se pomenească și când o să fii mor și putrezit, din o încoatea. ce e cu tine, mă? Ce te doare, mă băieță? O văzui două chestii de astea, pe mare și pe uscat. Dar nu poți zice că e mare fiindcă acum e cer. Între cer și ea nu poți vărâi niciun vârf de pumnal. De acum vine asta, mă Nu Numai să fi văzut și dumneata cum se înfurie, cum torbează și cum izbește malul. Uh, da uh, uh, Mare! Uh, nu asta voiam să spun. Uh, Strigătele de jale ale dietelor sufete când le vezi. Când nu le vezi, aci corabia spredelește luna cu catargul, aci înghițită de drojdi și de spume, te parvești un aruncat un, un dop într-un poloboc, da da, da, da. da, da, Și pe urmă chestia acolo de pe uscat, asta era un alt fel Cum pe uscat a scăpat vreunul? Nu, să fi văzut cum ursul i-a sfărâmat osul umărului, cum mă striga să-i vină în ajutor și zicea că-l cheamă Antigonus și că-i nobi. Ce urma? Că stai ca să-i sprevesc cu corabia să fi văzut hai. cum marea a dat-o pe gât Dar întâi cum urlau săracii de ei Și marea își bătea joc de amândoi Și cum urla gentil săracul Și ursul râdea și el de el Și amândoi urlau mai tare decât marea Și decât furtuna Aha, și... era și pe mare și asta era Acum am priceput Doamne, iartă-ne, da. mă, doamne Cum s-a întâmplat asta, mă, băiat? Acum, chiar acum Nici m am mai clipit bine din ochi De când am văzut priveliștele astea Oamenii nici nu s-au răcit sub apă și Ursu n-a prânzit nici uș, jumate din nobilul ăla. Își hey. încă de treabă sau! Să fi fost eu acolo, să-l ajut pe bătrân. Eu zic că era mai bine să fi ajutat Arabia, că milostirea dumitoare nici n-ar fi atins pământul. Of, of, jarnice întâmplări. Din calea afară de jarnice. Dar ia-vi de aici, vine cu ei, ia uite de aici, uite-te aici. Uite-te băiete, nu te acum. Tu te întâlnești cu ei de mureau, eu cu unul care avea să nască. Ia uite dai. uite ceva care merită. Văzut un simet, <immen> ia uite. Ia uite ce scutite de copil, de cavaler, ia ia, ia. ia uite, iau, iau, iau și deschid-o. Ia deschid Așa, așa. Ia să vedem. Mă mi auzis mie zânele. Cor să mă facă bogat, bogatiu un prun pe care l-au furat. Deschidă, deschidă, suntem cei bă, bă. dinăuntru. Bătrâne, ești un om făcut. Dacă ți-au fost bă. iertate păcatele din tinerețe, ai cu ce trăi de acum înainte. Aur! Nu mai aur! sfăte E aur de-al zângelor, mă, paiet! Și o să se dovedească, ai să vezi că e așa! E aur hai! Hai, cine bine și hai ca să acasă pe drumul mai scurt? Hai, avem noroc, băiete, băie și ca să fim mereu așa, n-avem nevoie de că să ne ținem gura. Da, ai înțeles să ce Dă De drumul, Du-te dă drumul. Stai, da. te drumul. Sai, tai, tai, vine, ba. Hai, ba te te vine ai Hai, pe drumul mai scurt. Nu, Dar, nu, nu, nu, du-te, nu, nu nu nu, nu, nu, nu, du-te pe drumul cel mai scurt. Ia ja. ce ai găsit, eu mă duc să văd ursul, dacă a plecat de lângă nobilona și cât a urcată, că nu sunt șorși cât că le e dă mai rămas ceva din el, o să-l îngrop. Da? Ah, da, da, o faptă bună, bine, dacă după ce a rămas din el, poți desluși cine a fost, ia-mă să-l văd și eu. -jur, Jur, că așa o să fac și tu o să mă ajut să-l pun în pământ. Bine, zic Eu zic cu noroc astăzi, să facem numai fapte bune. Hai! Eu, eu, cel iubit de mult le încerc pe, pe toate, Și bucurii și spaime și îndurate și de cei buni și de cei răi mereu. Și bucurii și spaimele îndurate, și de cei buni și de cei răi, mereu. dau în vilacașel Greșesc, și, Greșesc eu. și eu. Îmi iau puterea timpului și îmbrac aripile mi. Păcate. Nu cred că îmi fac de las în urmă în zborul meu celiute atâta amar de fapte neștiute în 16 ani. Atâta amar de fapte neștiute în 16 ani. Răstimpui lung. Dar am puterea legea să o înfrâng, iar data să o răsădesc și imediat să o smulg din rădăcini. Purcede. Iată, azi rostui altul. Eu. Sunt neschimbat Și tot eu viață celui vechi i-am dat Cum tot eu voi preface iar în scrum cei proaspăți și strălucitor acum Povestea-mi ofilită va să pară pe lângă vechi povești de odinioare de și răbdare, răstorn Clepsidra Restorn Clepsidra Scena crește mare și strâng tot ce între timp s-a petrecut doar în răstimpul unui vis.